Junge ist verschwunden. Der Resident der Theater sich zurückgezogen. Oberleutnant Albanes an Hangar Kontrolle Pretoria. Ihr Hangar Kontrolle Pretoria. Moment, wir sind gleich soweit. Leute, ich habe den Residenten an Bord. Ließe sich da eventuell über eine Vorranggenehmigung reden? Eine Sekunde. Dann bekommt ihr Durchflug bis zur Kernzelle. Danke. Oberleutnant Albanes grinste, während er die SpaceJet in eine kühne Anflugkurve auf Pretoria anlegte. Das riesige, dreidimensionale Kreuz des Verbundraumers leuchtete bläulich und schwebte vor dem schwarzen Hintergrund des Weltraums. Er rückte seine komm zurecht und sprach in ein anderes kleines Mikrofon. <lacht> Nichts gegen Pretoria, Perry. Aber es ist eben doch ein großer, hässlicher Klotz. Du sprichst von der bedeutendsten Waffe der Liga Freier, Terrane. Also, wie geht's weiter? Hier kommt mein neuer Zug. Springer B8 auf C6. Wiederhole. Springer B8 auf C6. Hm. Ja, warum eigentlich nicht? Hier Ranger-Kontrolle Pretoria. Ihr habt jetzt Einflug auf Vorrangschneise gelb. Bitte bestätigen. Bestätige Einflugschneise Gelb. Ende. Olbanes ließ die Space Jet mit einer lässigen Bewegung des Steuerknüppels vorwärts schnellen. Sie tauchten in den Innenschacht Nord des LFT-Multifunktionsstützpunktes ein. Das warme Licht der Einflugbeleuchtung umflutete sie. An zwei in der Innenwände waren Reparaturen an mittelgroßen Beibooten in vollem Gang. Dann landete die Jet im Hangar der Kernzelle. Wir sind da, Perry. Erreiche ich dich über Intercom? Ich meine, spielen wir unsere Partie Fernschach auch auf Pretoria weiter? Selbstverständlich spielen wir weiter. Ich instruiere meinen Anschluss, so wie ich in meiner Kabine bin. Es tut mir gut, wenigstens vor dem Schlafengehen ein paar Minuten über etwas anderes nachzudenken, als nur über Waffen und Krieg und über die Machtergreifung Terras durch Gon Orbon. Naja, Schach ist im Grunde auch ein Kriegsspiel. Aber ja, gern. Nach über einem Jahr im Sternenozean von Yamondi war ich am 13. März 1333, neuer galaktischer Zeitrechnung, mit dem Schoziden-General Traver aus dem Afoni-Sternenhaufen, ...wieder in meine heimatliche Galaxis zurückgekehrt. In allerletzter Sekunde war es mir gelungen, eine militärische Katastrophe für die Liga freier Terraner abzuwenden. Mit dem Rücksturz des Sternenozeans in den Normalraum waren auch über 50 kybernetische Riesenraumschiffe in die Milchstraße gedrungen. Kampftechnisch hatten wir diesen fremdartigen sogenannten Kyp-Titanen kaum etwas entgegenzusetzen. Sie kamen mit dem klaren Ziel, das Sonnensystem zu erobern. An Bord eines der Raumschiffe hatte sich auch die selbsternannte Gottheit Gon-Orbon befunden, die seitdem auf Terra die Macht übernommen hatte. Sofort nach meiner Ankunft in die Milchstraße hatte ich Karthagos Fall ausgerufen, um kriegerische Auseinandersetzungen, die nur zu unserer kompletten Vernichtung geführt hätten, zu vermeiden. Jetzt war die gesamte terranische Flotte im Sektor gamma Zenix im Vega-System in der Nähe des achten Planeten Ferrol versammelt. Hier hat es auch in früheren Zeiten einen großen geheimen LFT-Stützpunkt gegeben. Und ich wusste, dass die Bewohner des Planeten Ferrols, die Ferronen, auf unserer Seite stehen würden. Ich hatte vor, in naher Zukunft eine Operation im Sol-System durchzuführen und plante nichts anderes als unsere Rückkehr. In einem langen Gang Pretorias stand ein Roboter an der Tür zu einer Kabine... und betätigte ein Sensorfeld. Die Tür ging auf, der Maschinenmensch reichte Perry Roden einen kleinen, hölzern aussehenden Kasten. Bitte sehr, Präsident. Direkt aus der Schnellfertigungsanlage. Bis vor kurzem existierte das Ganze nur als Datensatz in den Speichern. Sie sind sozusagen noch warm. Danke. Diese Figuren sind sehr wichtig für mich. Das hoffen wir. Roden hatte im Magazin angefragt und man hatte ihm tatsächlich kurz darauf ein richtiges Schachspiel geschickt, das er nun auf dem niedrigen Tisch unterhalb seines Solofensters aufbaute. Es war ihm lieber, richtige Spielsteine in die Hand nehmen zu können als nur über einer holografischen Darstellung zu brüten. Und es half ihm, tatsächlich abzuschalten. Zehn oder 15 Minuten über dem Schachbrett zu grübeln, ehe ich meinen Gegenzug per Intercom an Olberness abschickte, genügten, um Gon Orbon am Abend völlig aus meinen Gedanken zu verdrängen. Hier mein neuer Zug, Perry. Läufer A4 auf B5. In Ordnung. Sehr leichtsinnig, Olberness. Hast du Muffensausen bekommen bei dem Gedanken, mich, den Zellaktivatorträger und Residenten der LFT, in einem antiken Brettspiel zu schlagen? Wieso? Was meinst du? So schlecht spiele ich nun auch wieder nicht, dass du versuchst, mich gewinnen zu lassen. Das ist plump. Ich brauche doch jetzt nur mit meiner Dame... Nicht, Barry. Berührt, geführt. Roden wollte auf dem Schachbrett mit seiner Dame den Spielzug ausführen... ...hielt sich aber kurz davor zurück. Er kniff die Augen zusammen und runzelte die Stirn. Halt! Ja doch! Da ist noch dein Läufer. Richtig. Und der zielt genau auf die Dame und den dahinterstehenden König. Das heißt, ich kann eben nicht... Oh, oh, das ist raffiniert. <lacht> Diese Art von Zug nennt man absolute Fesselung. Ich wette, das hast du nicht kommen sehen, Perry. Wobei die Partie noch nicht entschieden ist, aber es kann nicht mehr lange dauern. Zu meinen Gunsten. Absolute Fesselung. Egal wie alt man wird, man lernt doch nie aus. Danke für heute, Olbanes. Spielen wir bald weiter? Klar, ich bitte darum. Bis bald. Gute Nacht und Ende. Ja, gute Nacht. Ende. Der Dringlichkeitston ließ Roden aus dem Schlaf hochfahren. Er schaute am Gürtel seines Raumanzuges hinunter. Am Handfunkgerät winkte eine kleine Leuchtdiode auf. Mit einem Satz war er aus dem Bett und am Intercom. Monkey, was gibt es? Komm am besten so schnell wie möglich in die Zentrale. Ich bin in einer Minute da. Das empfiehlt sich. Von jetzt an zählt jeder Einzelne. Monkey, ein etwa zwei Meter großer Oxtorner, empfing Logan in der Zentralstation des Verbundraumers. Er hatte keine Körperbehaarung und olivgrüne Haut. Anstelle der Augen trug er zwei Syntoplast-exotische Implantate. Neben ihm stand der viel kleinere Schoziden-General Traver. Seine roten Schlitzaugen leuchteten unter seinem blauen Halbschalenhelm hervor. Traver! Monkey, was ist los? Nachricht von Julian Tiffler. Die Patrouillenflotte hat eine Entdeckung gemacht. Raumfüllende Bildwände sorgten für eine dreidimensionale Darstellung, deren Qualität beinahe an die eines herkömmlichen Hologramms heranreichte. In der Zentrale entstand ein Abbild von Tifler. Hallo, Perry. Er hatte große Ähnlichkeit mit dem Residenten. Sein Alterungsprozess war dank der Zelldusche bereits mit 35 Jahren aufgehalten worden. Tifler war schlank, hatte braune Augen... Und braune Haare. Alarm im Vega-System. Am Rande des Sternenhaufens ist ein gewaltiges Objekt materialisiert. Es ist soweit. Sie kommen. Sie haben uns lange genug in Ruhe gelassen. Wie viele? Bisher nur eine Rematerialisation. Aber die Objekttastung weist teils Extremwerte auf. Das muss ein Kyptitan sein. Viel zu früh. Die neuen Dissonanzgeschütze sind noch nicht so weit. Kurs, er kommt Ferrol sehr nah. Seit dem Erscheinen des Titanen waren erst wenige Minuten vergangen. In dem Hologlobus überlagerten sich immer mehr Einblendungen. Das gewaltige Raumschiff erinnerte mich in seinem Aussehen immer wieder an ein überdimensionales weißes Blutkörperchen. Feind erhöhte Geschwindigkeit. Hochgerechneter Wert bei 47% Licht. Im günstigsten Fall bleibt uns also knapp ein Tag Zeit. Nicht um Ferro zu evakuieren, sondern um den Titanen irgendwie loszuwerden. Zwei Entdecker befinden sich in der Nähe des Titanen. Distanz? Knapp 5 Millionen Kilometer. Keinesfalls dürfen sie das Zellenschiff näher kreuzen. Das gilt für beide Schiffe. Verdammt, und wir können sie nicht anfunken, ohne auch von den Kyberneten entdeckt zu werden. Falls diese Entdecker den Kurs des Titanen wirklich nicht näher kreuzten stand für sie wahrscheinlich keine größere Gefahr. Für den Fall, wie er jetzt eingetreten war, waren alle Kommandanten angewiesen, nach eigenem Ermessen zu handeln. Einen Angriff ohne zwingenden Grund hatte ich jedoch untersagt. Ein wirkungsvoller Schlag konnte nur mit einem größeren Kontingent und aus strategisch gesicherter Position heraus erfolgen. Und vor allem nur mit Hilfe des neu entwickelten multivariablen Hyperwaffensystems dem Dissonanzgeschütz. Was machen die denn? Sie sollen abdrehen. Sie müssen die Entfernung zum Titanen verdoppeln und nicht stur auf dem eingeschlagenen Kurs bleiben. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, ich fürchte... Oh nein! Die erfasst extreme Energieentfaltung. Titan hat in dieser Sekunde das Feuer eröffnet. Die Markierungen im Hologlobus, die eben noch die Position beider Entdecker gekennzeichnet hatten, erloschen. Der küpp titan hatte sie regelrecht aus dem Raum gefegt. Die Besatzungen hatten keine Chance gehabt, dem Feuerschlag zu trotzen. Zwei gewaltige Entladungen. Eindeutig zeitgleich. Beide Schiffe existieren nicht mehr. Ferrol wird der Titan mit noch geringerer Distanz passieren. Was soll werden, wenn wir nicht einmal gegen einen einzigen bestehen könnten? In jedem Zorn ballte ich die Hände. Zorn war ein schlechter Ratgeber. Dennoch kam ich um den Einsatzbefehl nicht herum. Das kybernetische Zellenschiff hatte die Fronten unmissverständlich aufgezeigt. Über fünf Millionen Kilometer hinweg hatte es zwei unserer großen Raumer mit einem einzigen Feuerstoß vernichtet. Noch ist der Titan allein. Wir müssen alles auf eine Karte setzen. Hiermit gebe ich den Einsatzbefehl an die gesamte Flotte. Ich werde von Pretoria aus den Abwehrkampf leiten. 200 Fragmentraumer und 50 Entdeckerschiffe koordinierten in einem positronischen Gewaltakt ihre Flugdaten. Dann gingen die über mehrere Lichtstunden verteilten Schiffe in den Linearflug. In zwei deutlich erkennbaren Stoßkeilen jagten die terranischen Schiffe den Kyptitanen entgegen. General Traver hatte Pretoria verlassen und war auf den Weißen Kreuzer Elebato zurückgekehrt. Eine Kurztransition hatte das schozidische Schwingenschiff und andere weiße Kreuzer bis auf eineinhalb Lichtminuten an das Geschehen herangebracht. In der Zentrale der Elebato verfolgte General Traver die ersten Kampfhandlungen und schaltete immer wieder auf die Frequenzen seiner Piloten um. Sieben Millionen Kilometer Distanz zwischen unseren Schiffen und den Titanen und nichts geschieht. Noch zwei Minuten bis zum Zusammentreffen. Distanz nun 5 Millionen Kilometer. Das war die Entfernung, bei der die beiden Entdecker vernichtet worden waren. Schutzschirme auf Überlast. Die Stoßkeile der terranischen und schozidischen Flotte waren zu einer breitgezogenen Formation gefächert und flogen direkt auf das zellenförmige Raumschiff zu. Auch der Kyp Titan hüllte sich nun in ein hochgespanntes Schirmfeld ein. Drei Millionen Kilometer. Der General konnte den Blick nicht mehr von den Ortungsstaaten abwenden, In Erwartung einer gewaltigen Energieflut versteifte er sich. Aber nichts geschah. Trave an Pretoria. Perry? Hier Perry Roden. Wir sind jetzt nah genug dran. Ich erteile den Feuerbefehl. Okay. An alle Einheiten. Feuer! Feuer! Mit schweren Transformkanonen schoss die Armada auf das einzelne Riesenraumschiff. Im Schutzschirm des Titanen flammten dutzende Glutwolken auf. Nahezu im selben Moment breitete sich ein grelles Flackern aus. Brodende Glut, die in Flugrichtung auffächerte wie ein verglühender Meteorit in der Atmosphäre eines Planeten. Es erfolgten mehrere Explosionen. Boxen in den Augenblicke später gab es nur noch den Kyptitanen, der unbeirrt seinem Kurs folgte und mindestens 20 verwehende Gaswolken hinter sich ließ. Es sieht nicht danach aus, als hätte er Schäden erlitten. Die Transformkanonen haben nicht das geringste ausgerichtet. Die Schirmfeldstruktur des Gegners ist auch nicht im geringsten geschwächt. Titan rast weiter Terror entgegen. Will er den Planeten zerstören? Trave an Pretoria. Was sollen wir tun, Perry? Trave an Perry Roden. Ich blickte in der Zentralstation Pretorias auf die Displays der Positroniken und wertete die vielen Hologramme aus, die das Schlachtfeld im Weltraum zeigten. Wieder explodierten unsere Schiffe im Feuer des Titanen. Mir wurde klar, dass Gon Orbon uns provozieren und demütigen wollte. Die über das Sol-System herrschende Gottheit wollte zeigen, dass wir nicht einmal mit einer 10.000 Schiffe zählenden Flotte eine Chance hatten. Ein Titan allein gegen die lft ihre Verbündeten. Meldung über Überkommen. Durchstellen. Julian Tiffler erschien auf dem Bildschirm. Betroffen schaute er Roden an. Es nützt nichts, Perry. Unsere Schiffe kommen nicht nahe genug an den ran. Auf die Weise knacken wir seinen Schutzschirm nicht. Im Gegenteil. Wir liefern unzählige ans Messer. Über 30 Einheiten sind schon verloren. Ich werde Pretoria einsetzen. Perry, wir müssen nicht kämpfen. Wir könnten auch fliehen. Ferrol im Stich lassen. Das kommt nicht in Frage. Wir greifen an. Das modifizierte Dissonanzgeschütz soll zum Einsatz kommen. Harry, die Umbauten sind noch nicht komplett abgeschlossen. Das neue Geschütz ist noch ein Prototyp. In den ersten Tests hat es aber mehr als nur einen Paratronschirm durchbrochen. Außerdem arbeitet es jetzt im Konstantris Nadelpunktmodus. Wir müssen handeln, Tiff. Pretoria trägt den Prototyp des Dissonanzgeschützes schon an Bord. Der Küpt-Titan muss mit allen Mitteln aufgehalten werden. Wir dürfen Praetoria nicht gefährden, Perry. Ich weiß. Der Verbundräumer ist zu wichtig, als dass wir ihn leichtfertig aufs Spiel setzen dürfen. Ich will deshalb eine koordinierte Aktion mit allen zur Verfügung stehenden Einheiten. Kyp-Titan liegt weiterhin auf Kurs. Er steht jetzt mehr als eine Lichtstunde näher an der Wege. Also los. Die Flotte griff in mehreren Wellen an. Jeweils zu dutzenden beendeten Entdecker und weiße Kreuzer ihren Linearflug innerhalb der drei Lichtsekundengrenze. Danach feuerten sie aus allen Projektoren auf den Raumschiff Riesen und zogen sich ebenso schnell wieder zurück. Im Sekundentakt jagten die nächsten Schiffe heran. Feuern und abhauen! Gegen dies kybernetische Ungetüm bleibt uns keine andere Taktik. Und abdrehen! Titan setzt unterschiedliche Waffensysteme ein. Sofort transitieren, weg hier! Die Weißen Kreuzer verschwanden gerade noch rechtzeitig aus dem Normalraum. Eine irrlichternde Energieflut ging vom Kyptitanen aus, die sich wie eine Membran über die Schutzschirme der angreifenden Raumschiffe legte. Es hatte den Anschein, als würden die getroffenen Raumer von dieser Energie regelrecht aufgefressen. Die Glutwolken explodierender LFT-Boxen leuchteten im All heller als tausend Sonnen. Dennoch kamen immer neue Schiffe am Titanen an. Pretoria kommt! Der Verbund Raumer materialisierte und feuerte sofort. Das Dissonanzgeschütz hüllte den feindlichen Giganten in ein wahres Feuerwerk aus Strahlerschüssen ein. Der Punktbeschuss konzentrierte sich auf einen engen Abschnitt auf der zerklüfteten Kugeloberfläche. Gibt die Tarnzeit keine Beeinträchtigung. Schirmfeld lässt bestenfalls eine leichte Verfärbung erkennen. Langsam näherte sich Pretoria dem Riesen. In der Elebato zuckte Traver zusammen, Als er Rodens Absicht erahnte... Pretoria liegt auf Kollisionskurs? Der Zusammenprall der Giganten wird beide in Atome zerreißen und wenig zurücklassen. So verrückt wird Perry nicht sein. Ein solches Opfer nur, um einen einzigen Kyp Titanen zu besiegen? Trave an Perry Roden! Trave an Perry Roden! Keine Antwort. Schmolz hier mit dem Ortungsbild. Die Verluste waren unüberschaubar. Hier bahnte sich das Desaster nicht mehr an. Wir befanden uns längst mittendrin. Schlimmer noch, diese einfache Provokation Gon Orbons wuchs sich zur Katastrophe aus. Nicht nur für die Menschheit, sondern möglicherweise für alle Völker der Milchstraße. Pretoria zeigt Unregelmäßigkeiten. Was heißt das? Eine schwere Erschütterung durchzog den Verbundraumer. Reflexartig hielt sich die Besatzung an Pulten und Konsolen fest. Sekundenbruchteile später explodierten die ersten Seitenblöcke im Feuer des Titans. Ein gewaltiger Treffer. Für einen Augenblick fürchtete ich, die Vernichtung würde auf die nächsten Seitenblöcke überspringen. Und von da an weiter und weiter. Bis ganz Pretoria in einem Aufglühen auseinanderbrach. Beschädigte Segmente abspringen. Fertig machen zum Sprung in den Linearraum. Das Abwehrfeuer des Titanen wurde heftiger. Pretorias Schutzschirm, eine gewaltige blau schimmernde Blase, verschmolz beinahe mit dem Schwarz des Weltraums. Die 116 in Kreuzform zusammengekoppelten Würfelsegmente schienen sich aufzulösen und waren im nächsten Augenblick verschwunden. Inmitten eines Pulks raste die Elebato dem Titanen entgegen. Je wurde sie aus ihrem Kuss gerissen, drehte sich einmal um ihre Längsachse. Ach! Was war das? Ein feindlicher Impulsstrahl. Mit bloßem Auge nicht sichtbar. Wenigstens hat die Ortung entsprechend reagiert. Wo steckt Pretoria? Sie ist in Transition gegangen. Verschwunden. Der Resident der Terraner hat sich zurückgezogen. Was? Das ist nicht wahr. Ortung. Ortung. Sie ist wieder da. Rund 10 Millionen Kilometer vor dem Titanen materialisierte Pretoria erneut. Der Schutzschirm des Multifunktionsstützpunktes stabilisierte sich wieder. Bislang habe ich das Gros unserer Kampfflotte noch zurückgehalten. Nun gebe ich den Befehl zum Generalangriff für alle Verbände im Vega-System. Der Titan oder wir. Eine andere Option ist jetzt nicht mehr möglich. Pretorias Dissonanzgeschütze feuerten im Salventakt. Die LFT-Boxen und Entdecker ebenfalls. Wie ein Heuschreckenschwarm stürzten sie sich von allen Seiten auf den Kyptitanen und schoben eine Glutwalze aus Explosionen vor sich her. Die kleineren Einheiten der Weißen Kreuzer flogen knapp hinter den terranischen Schiffen und schossen aus der zweiten Reihe heraus auf den Titanen. In der Zentrale Pretorias beugte Perry Roden sich an seinem Gefechtspult etwas vor und sprach in ein Mikrofon: Punktbeschuss! Das überlichtschnelle Röhrenfeld des Dissonanzgeschützes umzuckte wieder einen eng begrenzten Abschnitt des Titanen. Ein Meer tiefschwarzer Strukturaufrisse entstand an der Stelle. Exakt in diesem Bereich schlugen auch die Salben mehrerer Boxen und Entdecker ein. Der Schutzschirm des Riesen flackerte stark, doch seine Impulsstrahlen blieben stabil. An alle Einheiten und Pretoria, Feuer! Weiterhin Punktbeschuss! Schutzschirm des Giganten für Sekundenbruchteile zusammengebrochen, hat sich aber auf niederem Niveau wieder stabilisiert. Diesen Bereich weiter bestreichen! Dass ich nur noch atemlos auf die Anzeigen starte, wurde mir erst jetzt bewusst. Die Anzeichen von Überlastung am Titan waren unverkennbar. Unter den tobenden Salven des Dissonanzgeschützes zuckte das Schirmfeld jetzt. Beschleunigung auf 400 Kilometer pro Sekunden Sekundenquadrant. Durchhalten! Wirkungsfeuer 150 Prozent! Alle Leistung rein. Weiterhin schlugen Salven in den Titanen ein. Die Anzeige stand nur noch bei 200 Kilometern pro Sekunden Quadrat. Hatte der Titan ernstzunehmende Treffer erhalten? Oder benötigte der deutlich pulsierende Schutzschirm alle Energie? Beschleunigung noch 80. Irgendetwas tut sich. Roden an alle Einheiten. Nehmt schnellstmöglich sicheren Abstand ein. Die Werte der Hyperortung schnellten geradezu sprunghaft in die Höhe. Dann ein Lichtblitz, grell wie eine Nova. Nach allen Seiten tobte die Glut davon, randete in die Schutzschirme unserer Schiffe und raste weiter. Nur die automatischen Filter verhinderten, dass wir alle geblendet wurden. Eine zweite Woge folgte, ausgelöst von der Explosion des Kyptitanen. Dass es den Kypränen tatsächlich nicht mehr gab, registrierten sie jedoch erst Sekunden später. Unbestechlich zeigten Ortungen die sich ausbreitende Trümmerwolke, in der ein Atombrand alle noch vorhandenen Molekülstrukturen auflöste. Im Funkether blieb es bedrohlich still. Es gab wahrlich auch keinen Grund zum Jubel. Schlacht saßen Monkey und Julian in Paris Kabine. Tiefe Falten hatten sich in Tifflers Gesicht gegraben. Er sah aus, als wäre er um Jahre gealtert, trotz des Zellaktivatorchips, den er trug. Ein Desaster. Jetzt wissen wir, wie hoch die Kyptitanen unseren Schiffen überlegen sind. Auch Roden vergrub für einen Moment sein Gesicht in den Händen, atmete tief durch und blickte auf das kleine Schachbrett unterhalb seines Solofensters. Die Spielfiguren standen noch so da wie am Vortag. Ich wünschte, wir hätten es nie erfahren müssen. Aus diesem Grunde hatte ich Karthagos Fall ausgerufen. Wir konnten das Zellraumschiff zerstören, aber es war ein Pyrosieg, Freunde. 327 LFT Boxen, 49 Entdecker. 14 Einheiten Pretorias vom Seitenblock Ost. Außerdem mehr als 500... Der, der Oxtorner zeigte sich unbewegt, aber ich war fest davon überzeugt, dass er weit mehr empfand, als er jemals zugegeben hätte. Die Verlustliste Monkeys war lang. Über die Schicksale, die sich hinter jedem Schiffsnamen verbargen, durfte ich gar nicht erst nachdenken. Die Sinnlosigkeit der Zerstörungen war diesmal allzu deutlich zumal wir die Verluste gegen einen einzigen köp erlitten hatten. Die Pharaonen selbst haben 20 Schiffe verloren. Ich frage mich, wie wir unter diesen Umständen jemals daran denken können, die im Sol-System verbliebenen 54 zu bedrohen. Immerhin haben wir erkannt, dass unser neues Dissonanzgeschütz wirksam ist. Ja, aber wie lange werden Sie brauchen, sich auf die neue Bedrohung einzustellen? und Abwehrmaßnahmen zu entwickeln. Wir dürfen Ihnen eben keine Zeit dazu lassen. Genau. Noch wissen Sie nicht, dass wir das Dissonanzgeschütz haben. Aber nur die beiden Prototypen auf dem Uso-Flaggschiff Trajan... und auf Pretoria. Einen Angriff mehrerer Titanen könnten wir so nicht überstehen. Wir müssen eben die weitere Produktion und Forschung beschleunigen. Der Multifunktionsstützpunkt und die Ponton-Tender bieten uns alle Voraussetzungen dafür. Leider nicht ganz. Wichtige Aggregate können nur im sol produziert werden. Genauer im zwiebus auf Luna. An diese Produktionsstätte kommen wir nicht ran. Gonorbons Jünger haben alles unter Kontrolle. Das intercom das Trivit-System, Nathan und so weiter. Aber ja doch. Nathan! Was ist? Ich habe eine Idee. Monkey! Ich brauche über das verkapselte Relais-Netz Kontakt zur lunaren Großpositronik. Nathan kooperiert doch regierungstreu mit den neuen machter Offiziell? Ja. Inoffiziell existiert aber ein verkapseltes Netz, das zur Sicherung unserer Speicherdaten dient. In eine Richtung jedenfalls. Es ist klar, dass der Feind diese Strecke keinesfalls aufspüren darf. Also, Monkey. Ich brauche alle Informationen über die Baugruppen und exakte Beschreibungen der Aggregate des Dissonanzgeschützes. Bring mir alles, was du hast. Alle technischen Detailbeschreibungen, Berechnungen, Durchlaufdiagramme, Risszeichnungen, einfach alles. Was soll das, Perry? Ich habe eine Idee, Tiff. Wir werden Dissonanzgeschütze produzieren. Sehr viele. Und sehr bald schon. Die meisten Informationen liegen als positronische Dateien vor. Du bekommst den Speicherkristall heute Abend. Wenige Wochen später wurde Roden wieder aus dem Schlaf gerissen. Er orientierte sich kurz und blickte verschlafen, auf das blinkende Handfunkgerät. Nein, halb vier Uhr nachts. Monkeyskennung, schon wieder. Über die Intercom-Anlage nahm er den Kontakt auf. Die runden Metallaugen des ox zeigten keinerlei Ermüdungserscheinungen und waren starr auf Roden gerichtet. Monkey blieb äußerlich unbewegt. Was ist passiert? Diese Dringlichkeitskennung hat den Charakter eines Großalarms. So ist es auch. Nachrichten von Nata über das unsichtbare Relenitz. Und? Es betrifft Operation Kristallsturm 2. Du wirst eine Ansprache halten müssen. Du und Tiff. So schlimm. Mehr als das... Ich bin sofort bei dir. Hasti streifte Roden den Raumanzug über. Sein Blick schweifte über das Schachbrett, das seit Wochen unberührt dastand. Läufer A4 auf B5. Absolute Fesselung. Er hob den Läufer an, besah sich für einen Moment die Aufstellung. Läufer, Dame und König standen auf einer Diagonalen. Heuregner, ich hab's gefunden. Das ist es. Und war auf einmal hellwach. Man schrieb den 15. Mai 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung und die Uhren zeigten 15.30 Uhr Standardzeit, als die Trivit-Schaltung zu allen Schiffen der Flotte aufgebaut wurde. Perry Roden straffte sich, als das rote Licht anging und blickte ernst in die Objektive der Kameras. Julian Tiffler stand neben ihm. Ich dachte an die Männer und Frauen, die in diesem Moment alles stehen und liegen ließen um uns beide zu sehen oder wenigstens zu hören. Ansprachen an die gesamte Besatzung waren selten. Alle wussten, dass etwas Schicksalhaftes bevorstand. Nicht zu Unrecht. Julian trat als Erster vor die Kameras. Wir haben heute beunruhigende Nachrichten aus dem Sol-System erhalten. Nachrichten, die es erforderlich machen, umgehend zu handeln. Nachrichten, die auf schreckliche Weise eine Frage beantworten, die uns alle seit Wochen beschäftigt. Die Frage nämlich, warum Gon-O und die Kyp uns nach der Zerstörung des Titan in Ruhe gelassen haben, anstatt uns mit aller Macht anzugreifen. Bitte, Perry. Roden zwang sich zu einem tiefen, ruhigen Atemzug. Es brodelte in ihm. Angst und Zaun fraßen an den Fundamenten seiner Selbstbeherrschung. Reginald Bull, Ichotolot und Gookie haben nach langer Gefangenschaft in einem Ziehgefängnis in Erfahrung gebracht, dass Con Orbon in diesem Moment Sol, die Sonne unserer Heimat, zur Nova aufheizen lässt. Ich denke, ich brauche nicht zu erklären, was das heißt. Wenn Sol zur Nova wird, überlebt kein Lebewesen im gesamten Sonnensystem. Allein die Wucht der explodierenden Sonne würde die meisten Planeten schlicht zerfetzen. Und ich denke, ich brauche auch niemandem von euch zu sagen, dass wir alles in der Macht Stehende tun müssen, um das zu verhindern. Wir wissen nicht genau, auf welcher physikalischen Grundlage die Waffe beruht, die gon -O gegen Sol zum Einsatz bringt, Was wir jedoch wissen, ist, dass es in dem Prozess der Aufheizung einen Point of No Return gibt. Einen Zeitpunkt, ab dem die Explosion der Sonne nicht mehr aufzuhalten sein wird. Dieser Zeitpunkt ist bereits besorgniserregend nahe. Genauer gesagt, wird er im Verlauf des 27. Mai, in nur etwa zwölf Tagen also, überschritten werden. Wenn es uns nicht gelingt, Gon -Orban daran zu hindern. Deshalb werden wir in Kürze das Sonnensystem angreifen. Die seit einiger Zeit geplante Operation Kristallsturm 2 wird vorverlegt. Somit ordne ich hiermit volle Einsatzbereitschaft der Flotte bis in 20 Stunden an. Ich wiederhole, volle Einsatzbereitschaft in 20 Stunden. Nach dem Ende der Ansprache kehrte Roden in die Zentrale Pretorias zurück. Er blickte in entsetzte Gesichter. Eine Geschwaderkommandantin, ein Oberstleutnant und ein Major kamen aufgeregt auf ihn zu. Präsident, 20 Stunden sind extrem knapp. Das ist mir klar, Kommandantin. Die notwendigen Startvorbereitungen sind in dieser Zeit nicht zu schaffen. Oder nur unter äußerstem Einsatz und wenn nichts schief geht. Der Oberstleutnant hatte die Hand gehoben. Roden lächelte ihn verbindlich an. Dann würde ich vorschlagen, dass alle Einheiten genau das tun: äußersten Einsatz bringen und dafür sorgen, dass nichts schief geht. Es bleibt dabei. Wir starten in 20 Stunden. Besser gesagt, in 19 Stunden und 58 Minuten. Präsident. Bitte, Major. Mit allem nötigen Respekt. Du riskierst, dass die Einheiten völlig unvorbereitet in die Schlacht ziehen. Wir haben trotz aller Verbesserungen seit dem letzten Einsatz gegen die KÜP nur zwei Dissonanzgeschütze. Das Risiko müssen wir auf uns nehmen. Es darf auf keinen Fall länger dauern. Denn in der Schlacht, die uns bevorsteht, werden die Positionen der Gestirne eine entscheidende Rolle spielen. Und Gestirne warten bekanntlich nicht. Also, sorgt bitte dafür, dass wir zu dem angegebenen Zeitpunkt starten können, so vorbereitet wie nur irgend möglich. Roden verließ die Zentrale, hinter sich eine Gruppe von Führungssoldaten, die sich einander verwundert ansahen. Die Positionen der Gestirne? Das, das ist Astrologie. Astro-was? Das war vor 3000 Jahren, zu der Zeit, als Roden geboren wurde. Ein weit verbreiteter Aberglaube. Man war überzeugt, dass die Positionen der Planeten in den Sternbildern Glück oder Unglück vorhersagen können. Es muss also schlechter um uns stehen als befürchtet. Wenn der Oberkommandierende nun schon Zuflucht bei einem uralten Aberglauben sucht, frühen Stunden des 16. Mai des Jahres 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung setzten sich die Flottenverbände in Bewegung, die an dem Einsatz im Sol-System teilnehmen würden. Die Befehle kamen in rascher Folge und sie waren unmissverständlich. Hier Perry Roden, ich werde den Einsatz von Pretoria ausleiten. Der Oberkommandierende der Uso, Monkey kehrt auf die Trajan zurück. Verstanden. Falls ich ausfallen sollte, wird er als stellvertretender Kommandant die Operation im Sonnensystem fortführen. Julian Tiffler begibt sich an Bord des Entdeckers Gerhard Rolfs und bleibt mit den 10.000 Einheiten der Stützpunktflotte und den Weißen Kreuzern im Vega-System zurück. Im Fall eines Gegenangriffs wird die Rolfs als Flaggschiff der Verteidigung Ferrols fungieren. Verstanden. Alles Gute, Perry. Danke, Bei den Verbänden, die im Rahmen der Operation Kristallsturm 2 ins Sol-System aufbrachen, handelte es sich um 13.000 Raumschiffe aller Klassen. Ausnahmslos, schlagkräftig und voll einsatzbereit. In einem Manöver von bemerkenswerter Präzision trat das Flottenaufgebot um exakt 11 Uhr 39 Minuten und 28 Sekunden mit Bewegungsvektor Sol in den Linearraum über. Obwohl es vom Energieaufwand her äußerst gewagt war und von der Belastung der Maschinen riskant, bestand Perry Roden darauf, die gesamte Strecke in einer einzigen Etappe zurückzulegen. Ich will den Überraschungseffekt nutzen. Nach Möglichkeit. Denn ich gehe davon aus, dass die kybernetischen Mächte das Vega-System auf irgendeine Weise beobachten. Wir dürfen dem Feind so wenig Vorwarnzeit wie möglich lassen. Und wenn Gon Orbon über einen Informanten in unseren Reihen verfügt? Dann weiß er jetzt schon, dass wir kommen. Der Flug dauerte 28 Minuten und 31 Sekunden. Um exakt 12.08 Uhr Standardzeit materialisierte die Kampfflotte in bemerkenswert stabil gebliebener Formation jenseits der Jupiterbahn. Das Sonnensystem mit den inneren Planeten lag vor uns, wie auf einem Präsentierteller. Für den Beginn einer Raumschlacht keine schlechte Ausgangsposition. Ortung der Titanen über Terra. Deutlicher. Einer über Terrania City, einer über Luna. Ein weiterer in Erdnähe. Einer über Europa. Präzisiere, direkt über Süditalien. Genauer gesagt über dem Vesuv. Dieser Titan bewacht den Kristallsplitter, in dem sich Gon Orbon aufhält und in dem Bull, Icho und Guki gefangen waren. Er wird an Ort und Stelle bleiben. Er ist für die Gottheit der wichtigste strategische Punkt im Sonnensystem. Die Frage ist, was mit den übrigen... 50 Titanen in der Sonnenkorona geortet. Wiederhole, 50 gleichmäßig verteilt. Achtung, ich mache Flugmanöver aus. Drei Titanen setzen sich in Bewegung. Terrania, Luna, Erdnähe. Der Titan über dem Vesuv bleibt in Position. Woher weißt du? Ähm, richtig. Die Titanen sind auf Angriffskurs. Was ist mit denen in der Sonnenkorona? corona Nichts. Nicht die geringste Bewegung. Damit ist klar, dass die Sonne für Gon-Orbon der zweite wichtige Punkt im Sonnensystem ist. Dass sich die Titanen nicht rühren, kann bedeuten, dass die Aufheizung der Sonne ein schwieriges Manöver ist und nicht unterbrochen werden darf. Ist klar, was das heißt? Dass wir genau das mit allen Mitteln versuchen müssen. Sie zu unterbrechen. Genau das. Nein, genau das hieß es nicht. Ich hatte gelogen. Es war der militärischen Mannschaft zum Glück nicht klar, was das bedeutete. Und das war gut so. Denn ich wollte so lange wie möglich für mich behalten, dass es noch einen dritten strategisch wichtigen Punkt im Sonnensystem gab. Für uns. Ich schaltete auf Befehlslinie. Roden an Flotte. Trennung der Verbände nach Plan Sigma. Jetzt! Die Aufteilung der Flotte war von Perry Roden detailliert vorbereitet worden und hatte die Gestaltung der Angriffsformationen entscheidend mitbestimmt. Die Kommandanten entschlüsselten und aktivierten die entsprechenden Einsatzbefehle. Äh, Plan Sigma beinhaltet einen Einsatz auf Luna? Richtig. Der Luna-Konvoi soll sich bereithalten. Konvoi? Moment, ich überprüfe das. Tatsächlich. Eine Aktion im gerade auf dem Mond. Und die anderen Verbände kümmern sich um die Titane. Verstehe. Zu Befehl. Sehr gut. An Bord der Trajan beugte Monkey sich zum Bildschirm am Kontrollpult vor. Und sah, wie drei der dunklen, gefurchten Zellraumschiffe auf seinen Offensivverband zuflogen. Sie kommen. Daten der Hypertaster weichen jetzt echten Aufnahmen. Dank. Angriffsmanöver eindeutig auf Trajan abzielt. Die wissen also von dem Dissonanzgeschütz an Bord. Und sie sind offensichtlich entschlossen, diese Gefahr als Erste zu beseitigen. Distanz: 19 Millionen Kilometer. 18. Dissonanzgeschütz, Achtung! Feuer frei bei Unterschreitung der Mindestdistanz. Achtung, die äußeren Einheiten bitte auf Formation achten. 13 Millionen. zeitwärtsbewegung Bewegung eines Zitanen. Schreihalte durch die Zentrale, als die ersten terranischen Schiffe explodierten, zu grausigen, bunten Flammenblüten zerplatzten und dann erloschen. Genau wie tausende von Leben mit ihnen. Am Kontrollpult Mangels blitzte Rhodes Bild auf. Der Kommandant der Trajan blickte ihn fragend an. Der nickte nur. Gegenschlag, verstanden. Offensivverband 6, trennen, Fluff in alle Richtungen! Der Verband sprengt auseinander. Sehr gut. Trajan, geht auf Fluchtkurs. Genau wie abgesprochen. Halte dich weiter an die Pläne, Monkey. Sicher. 10 Millionen Kilometer. 9 Millionen. Kernschuss weiter erreicht. Dissonanzgeschütz. Volle Energie. In Nullzeit baute Trajan ein überlichtschnelles Röhrenfeld auf. Gleichzeitig flammten die Schutzschirme des Giganten auf. Wenige Sekunden Trommelfeuer genügten, dann explodierte der Erste der Titanen, die hinter der Trajan herjagten. Hey, habt ihr das gesehen? Wir haben einen erwischt. Der Oberstleutnant bahnte sich einen Weg durch die Besatzung der Zentrale und stellte sich an Rodens Kontrollpult. Dessen Miene blieb unverändert. Resident? Sie sind noch in Feuerreichweite. Eine Minute noch. Und Sie können vielleicht noch einen erledigen. Nein, Oberstleutnant. Wir werden uns nicht in Versuchung führen lassen. Ich ignorierte den anhaltenden Jubel ringsherum und behielt den Operationsmonitor unverwandt im Blick. Meine Aufmerksamkeit galt zwei Dingen. Den Symbolen, die den luna konvoi darstellten, und der Uhr. Endlich. Der luna konvoi hatte seine Bereitschaftsposition eingenommen. Absolut im Plan. Es waren immer noch einige Minuten bis zum Beginn des errechneten Zeitfensters. Ich beugte mich über mein Intercom-Gerät und stellte eine Direktverbindung zum Lunar-Konvoi her. Roden an Lunarkonvoi. Einsatzcode Läufer. Beginn um 13.04.01. Hier Leutnant Bersing, der stetige Einsatzcode Läufer. Ich lehnte mich zurück. Das wichtigste Kommandounternehmen unserer Rückkehr war in die Wege geleitet. Ich hoffte nur, dass niemand die wahren Absichten erfuhr. Denn irgendwann mochte ein unerkannter jünger Gon Orbons unter denen sein, die das Spiel durchschauten. Und ab diesem Zeitpunkt würde das, was ich vorhatte und wovon vermutlich die Zukunft der Terraner abhing, nicht mehr funktionieren. Da ich nicht wusste, in welchen Köpfen Gon Orbon mithörte, kannte außer Tifler, Monkey und mir niemand den gesamten Operationsplan. Ich hatte wieder Zeit, mich dem Geschehen draußen zuzuwenden. Ich warte auf deine Befehle, Resident. Wir haben einen Titanen zerstört. Das heißt nur, dass immer noch zwei übrig sind. Zwei Titanen, deren Besatzungen genau wissen, welche Schiffe über Dissonanzwaffen verfügten. Und wir sind immer noch in ihrer Feuerreichweite. Fluchtkurs für alle Einheiten. Sofort. Die Offensivverbände der LFT rasten mit Vollschub davon. Jedes Schiff in eine andere Richtung. Mit atemberaubenden Beschleunigungswerten brachen die übrigen beiden Titanen aus ihren Kursen aus und stürmten auf die fliehenden Schiffe zu. Einige sind nicht schnell genug. Rodens Augen verengten sich unwillkürlich, als er terranische Schiffe reihenweise im Feuer der monströsen Angreifer detonieren sah. Mitleidslos zählte der Gefechtsmonitor die Verluste hoch. Wie er sich das Herz zusammen? Über 50 Schiffe waren schon verloren. Weit, weit über 100.000 Tote auf unserer Seite. Wenigstens noch keine Einheiten, die Dissonanzwaffen trugen. Übertrittsgeschwindigkeit erreicht. Endlich! Nahezu auf einen Schlag verschwand die gesamte Flotte im Linearraum. Jedes Schiff auf einem anderen Kurs, auf dem es wenige Augenblicke später wieder zum Vorschein kam. Nichts davon war zufällig. Jeder einzelne Kurs war sorgsam vorausberechnet worden. Die Offensivflotte hatte sich nun weiträumig über den gesamten Raum des sol verteilt. Die verbliebenen Schiffe fanden sich neu gemischt zu 50 kleineren Verbänden zusammen. Grandios, Resident. Die küb titanen können höchstens zwei unserer Trägeeinheiten verfolgen. Aber sie sind nicht dumm. Titanen jetzt im Raum zwischen Erd- und Venusbahn. Klug ausgewählte Position. Von dort können sie jederzeit eingreifen. Egal, was wir unternehmen. Und was machen wir jetzt? An alle Offensivverbände. Wir nehmen Kurs auf die Sonne. Die Stellungen der 50 Titanen um Sol sind trotz unserer massiven Invasion und der Zerstörung eines Küppschiffs unverändert. Das erhärtet den Verdacht, dass sich der Zerstörungsprozess zur Nova entscheidend verzögern würde, wenn es uns gelingt, ihn zu hemmen. Jeder Verband konzentriert sich auf einen der Titanen, die über Sol stationiert sind. Wir wissen nicht genau, wie der Aufheizvorgang funktioniert. Auch ich habe keine optimale Vorgehensweise. Deswegen hat jeder Kommandant freie Hand. Hand. Lasst uns alles dran setzen, einen oder mehrere Titanen aus seiner Position zu bringen. Wir sollen sie locken, drängen oder sonst wie beeinflussen? Versucht, was ihr könnt. Vor allen Dingen bleibt am Leben. Im Zweifelsfall Flucht. Ich lehnte mich zurück, sah auf den Bildschirm und tat so, als würde ich die beklommenen Blicke der zentralen Besatzung nicht bemerken. Möglich, dass dieser Befehl die Sonne rettete... Oder ihr zumindest einen Aufschub verschaffte, wenn es glückte, die Titanen in ihrer Tätigkeit zu stören. Aber in Wirklichkeit glaubte ich nicht daran, dass das unseren Verbänden gelingen würde. Es kam auch nicht darauf an. Das primäre Ziel der Operation Kristallsturm 2 war ein völlig anderes führten die Offensivverbände einen Kampf, der sich mehr und mehr als vergeblich entpuppte. Die 50 mächtigen Gebilde feuerten ohne Verzögerung, sobald ein terranisches Schiff in Geschützreichweite geriet. Ansonsten ignorierten sie die Raumschlacht. Oberleutnant Rival, Beiwohn 437 an Monkey. Hier Monkey, Kommandant Traja. Was immer wir auch versuchen, es ist vollkommen unmöglich, die tief in der Corona stationierten Titanen dazu zu kriegen sich auch nur einen Meter von der Stelle zu bewegen. Dass die Transformbomben und Paratronwerfer an den Schutzschirmen der Titanen scheitern, war von vornherein klar gewesen. Wir müssen mehr riskieren, wenn wir etwas erreichen wollen. Nein, wir machen genau so weiter. Die zwei frei operierenden Kyptitanen machten unermüdlich Jagd auf die überall um die Sonne verstreuten, terranischen Einheiten. Diese versuchten blitzartige Attacken, im Vorbeiflug und verschwanden sofort wieder im Linearraum, sobald sich einer der beiden Titanen näherte. Hier oberst Helm bei Boot 435 an Monkey. Dieses Katz- und führt nirgendwo hin. Das kann ewig eh so weitergehen. Außerdem lässt es meist nur wenige Sekunden Feuer zu. Zu wenig, um die Schutzschirme der Titanen zu überladen. Wir müssen meist vorher fliehen. Auf diese Weise halten sich die Verluste in unseren Reihen. Wenigstens in Grenzen. Was soll das? In wenigen Tagen explodiert die Sonne. Wir brauchen dringend das Dissonanzgeschütz Trajans für einen konzentrierten Angriff, verdammt nochmal. Das kommt nicht in Frage. Es gibt nur zwei Dissonanzwaffen, diese dürfen nicht unnötig gefährdet werden. Wendet euch weiter den Aufgaben für Plan Sigma zu. Ende. In der Zentrale Pretorias warfen sich die Männer und Frauen der Besatzung vielsagende und skeptische Blicke zu. Sie betrachteten ab und zu den Unsterblichen, der nur auf seinen Gefechtsmonitor sah. Was hat er nur? Es ist seltsam. Aber man bekommt den Eindruck, dass Roden nur Augen für den Konvoi hat. Ich konnte. Ich durfte auf die skeptischen Einwürfe der Mannschaft nicht reagieren. Und hatte tatsächlich nur Augen für den Konvoi. Nicht eine Sekunde ließ ich meinen Blick vom Gefechtsmonitor abschweifen. Erst als ich auf dem Bildschirm die entsprechenden Symbole in ihre Zielpositionen wandern sah, richtete ich mich wieder an die Männer und Frauen in der Zentrale. Es kann weitergehen. Der Einsatz des Luna konvois steht unmittelbar bevor. Eine Aktion auf dem Mond ist extrem fahrlässig und äußerst gefährlich, Resident. Du vergisst, dass sich am Vesuv noch der Kyptitan befindet. Der Gon-Orban bewacht. Er wird sich von dort nicht fortbewegen. Ja, aber er wird trotzdem seine Orte einsatzbereit haben und seine Waffen auch. Orter, für die Luna kein Hindernis ist und Waffen, die eine Reichweite von drei Millionen Kilometern haben. Und du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Küpp nur einen Herzschlag lang zögern werden, notfalls mitten durch Terra hindurch zu schießen. Auch mitten durch Nathan hindurch. Mitten durch die Mondkolonien. Durch den Lebensraum von Millionen Menschen. Mit ihren Einwänden waren die Crewmitglieder Roden näher gekommen und hatten ihn umringt. Roden schüttelte den Kopf, während er nach einem Stift und einem Stück Folie griff. Stimmt, sie würden nicht zögern. Sie würden nicht einmal zögern, mitten durch Terra zu schießen. Aber... Einmal in 24 Stunden steht der Mond genau auf der anderen Seite der Erde und einmal pro Mondumlauf sogar in einer Himmelsposition auf der anderen Seite des Kristallsplitters, in dem sich Gon Orban befindet. Roden wusste, dass sie begriffen hatten, worauf der Plan beruhte. Aber er sagte es trotzdem, einfach weil es gesagt werden musste. Staunend nahmen die Militärs ihre verschränkten Arme auseinander. Es handelt sich um eine Zeitspanne von mindestens 60 und höchstens 65 Minuten, in der der Titan den Luna-Konvoi nicht angreifen kann, ohne den Splitter am Vesuv selbst zu gefährden. Gut überlegt, Resident. Aber es wird trotzdem nicht so funktionieren. Der Titan braucht nur ein kurzes Manöver zur Seite zu machen, um freies Schussfeld zu haben seinem Beschleunigungsvermögen eine Sache von ein paar Sekunden. Roden nickte und griff wieder nach der Folie und dem Stift. Er zeichnete einen dicken Punkt ein, der den Titanen darstellen sollte und zog eine gestrichelte Linie von da aus senkrecht von der Erde weg. Aber nicht, wenn wir einen Verband hier positionieren. Hier direkt über den Vesuv, außerhalb der Schussreichweite. In dem Moment, in dem sich der Titan von seiner Position wegbewegt, vernichten die tyrannischen Schiffe den Splitter. Das ist auch nur eine Sache von Sekunden. Dabei würden wir ganz Italien zerstören. Wahrscheinlich sogar den gesamten Mittelmeerraum. So weit wird es nicht kommen. Das Stockrelais am Vesuv ist gon Orborn wichtiger als alles andere. Der Titan wird sich nicht von der Stelle rühren. Guter Zug, Roden. Im Schach habe ich mir sagen lassen nennt man so etwas eine absolute Fesselung. Roden an Monkey. Monkey hier. Es geht los. Verband Trajan nimmt Position 1 über dem Vesuv ein. Ich freue mich. Harry Roden an Luna-Konvoi. Zeit. Hier, Bersing. Zeit 13.04.01. Mond und Erde stehen nun in der für uns günstigsten Position. Start-Einsatzcode Läufer. Viel Glück. Danke, Perry. Einsatzcode Läufer soeben gestartet. Ich hatte lange auf diesen Satz warten müssen. Einsatzcode Läufer soeben gestartet. Nun hatten wir eine knappe Stunde, um das eigentliche Ziel der Operation Kristallsturm 2 zu erfüllen. Der Luna-Konvoi musste eine strategisch sehr wichtige Aktion im Zwiebuskrater auf dem Mond durchführen. Am 13. März 1333, neuer galaktischer Zeitrechnung, hatte Gon Orbon Terra übernommen. Heute, am 16. Mai, waren wir zurückgekehrt und hatten eben wichtigste Unternehmen für die Liga freier Terraner in die Wege geleitet. Die Hoffnung brannte in mir, in meiner Brust. Ich hoffte, dass dieser Konvoi heil zurückkam, Und mehr noch hoffte ich, dass es der Gegenseite nicht gelingen würde, Gefangene zu machen. Das war die Schwachstelle meines Plans. Doch sie war nicht zu vermeiden gewesen. Ein einziger Gefangener, den die Jünger Gon Orbons dem mörderischen geistigen Druck des Kristallsplitters aussetzen konnten, um seinem Bewusstsein alle Informationen über den Einsatz auf Luna zu entreißen, würde schon einer zu viel sein dann war die gesamte Operation Kristallsturm 2 umsonst gewesen. Und alle, die bisher ihr Leben gelassen hatten, waren umsonst gestorben. Und das Sonnensystem würde nicht mehr zu retten sein.